Șase. Istoria culturii și civilizației, patru roman de Ovidiu Drimba. Editura, Seculum. Editura, Vestala. Pagina, 64. Ghilimele Față de gradul de civilizație al galilor, scrie Cezar, înmormătările sunt mărețe și luxoase. Ei aruncă în foc toate lucrurile la care cred că au ținut de funcții în timpul vieții. Chiar și ființe, până nu de mulți sclavi și clienții despre care se știa că fusese rădragi celor morți, erau arși împreună cu ei după săvârșirea ceremoniei funebre obișnuite. În mod prioritar, celții își înhumau morții, spre deosebire de popoarele germanice care îi incinerau. În paranteză, sub influența acestora, începând din secolul II înainteire noastre, incinerarea, fie direct în groapă, fie îngropând urna cu cenușă, s-a răspândit și printre celții din nordul Galiei. Căpetenile triburilor sau războinicii de rang înalt erau adeseori înhumați în costum și echipament militar, în paranteză spadă, lance, suliță, scut, închit paranteză, precum și cu carul lor de luptă. Li se puneau în mormânt și bucăți de carne, în paranteză, sau animale întregi, îndeoseb câini de vânătoare, închid paranteză, și chiar un simulacru de combustibil. Morții, adeseori în sicrie de lemn, erau înmormântați de obicei cu fața spre răsărit. La unele popoare, celte, era obiceiul de a înmormânta capul de lui separat de corp. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Obicei care, în paranteză, conform jumare punct de evrie, în paranteza, s-a menținut prin misionarii irlandezi în unele părți ale Austriei până în secolul 7. Astfel, sub altarul bisericii din Neotirchen se scrie N E U K I R k H e N, am se scrie A M, Erknach se scrie E R K N A H. S-au găsit îngropate 200 de cranii, iar în nartexul bisericii gotice din Bilgenberg se scrie B I L G E N B E R G, aproximativ 400. Ancheat notă 1. Cultul morților includea și jocuri funebre, întreceri, serbări care aveau loc anual, în paranteză, sau din 3 în trei ani în unele regiuni, închid paranteza, în prajma cimitirului principal al tribului. Această mare sărbătoare, în paranteză OENAH, se scrie o e n a c CARMAN, închid paranteza, la care se adunau toți membrii tribului dura șapte zile. Prima zi era închinată cultului zeilor, următoarele erau consacrate cinstirii memoriei morților, apoi regilor, triburilor din acea regiune, femeilor, triburilor învecinate, familiei regelui provinciei și în sfârșit mulțimii ghilimele oamenilor liberi, încât ghilimele. La această mare adunare periodică se judecau anumite procese mai importante, se stabileau taxele și toate dările, se ținea un mare târg de grâne, de felurite alte alimente, de vite și articole de lux aduse de negustorii străini. Tot cu această ocazie se organizau și curse de care și concursuri muzicale se reprezentau un fel de farse populare, iar barzii recitau tradiționalele legende ale popoarelor celte. Druizii, filizii și barzii în organizarea și oficierea actelor de cult, rolul principal îl aveau druizii, cuvânt care, după una din etimologiile propuse, ar însemna, ghilimele, prea înțelepții, închid ghilimele, cei care stăpânesc întreaga știință. După alta, în paranteză, mai puțin acceptată, azi închid paranteza, ghilimele, preoții stejarului, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Într-adevăr, druizii din Galia practicau un cult al stejarului, a cărui gindă o consumau spre a le spori puterile divinatorii. Dar în Irlanda, locul stejarului îl deținau alunul și scorușul. În timpul celebrării actelor de cult, druizii irlandezi purtau ca semnal autorităților spirituale o de alun sau de scoruș. În paranteză conform Hubert, Închid paranteza, încheiat notă 1. Figura pagina 65. Reprezintă o poză. Cultul celtic al capetelor a rămas un motiv decorativ frecvent și în epoca creștină. Portalul bisericii din desert se scrie 2 Y S odia se scrie O apostrof 2 E A în paranteză Irlanda închid paranteza secolul 11-12. Încheiat figură. Figură pagina 66. Reprezintă o poză, călăreț vânând un mistreț, bronz, secolul 2-1 înainte noastre, noastre. în paranteză descoperit în Spania închid paranteza. Muzee se scrie M U S E cu accent scuțit e de st.german.anlei. Încheiat figură. Druizii care aveau statutul suprem, bucurându-se de o influență considerabilă chiar și asupra regilor, constituiau un ordin preoțesc, o corporație sacerdotată, o castă, în paranteză, nu închisă însă ca abrahmanilor, închid paranteză). În fruntea ordinului era sacerdotul suprem, marele druid ales pe viață. Erau organizați în colegii care cooptau noi membrii, în paranteză, îndeosebi dintre nobil, închid paranteza, pe baza unei pregătiri corespunzătoare, recunoscută de întregul colegiu. Pregătirea unui druid dura 20 de ani, timp în care trebuia să învețe pe de rost manuale întregi, redactate în versuri de istorie, geografie, cosmografie, astronomie, filozofie, morală, teologie, apoi tratate despre natura lucrurilor și despre imortalitatea sufletului. În sarcina și de competența druizilor era și întocmirea calendarului. Notă 1 Citesc notă 1. Cum este ghilimele calendarul din Coligny, se scrie cu O, L, I, G, N, Y, închid ghilimele, descoperit în 1897. Fragmente de tablete de bronz găsite conțin circa 60 de cuvinte diferite. Lunile au 29 sau 30 de zile, primele fiind calificate nefaste, celelalte faste. Anul lunar de 12 luni a fost adaptat de druizi la anul solar intercalându-se la fiecare 3 ani o lună suplimentară de 30 de zile. În felul acesta, ghilimele calendarul din Coligny, închid ghilimele, datând probabil din secolul I era noastră, face ghilimele dovada unui remarcabil grad de competență în materie de astronomie. Închid ghilimele în paranteză mă mare punct daylan, mare punct ceduici, închid paranteza încheiat notă 1. Druizii din Galia și cei din Irlanda se întruneau o dată pe an pentru a judeca anumite cauze între particulari și a arbitra în diferendele dintre triburi. Cei care nu se supuneau deciziilor lor erau sancționați prin excluderea de la actul religios al sacrificiilor. Druizii erau scutiți de dări și de obligația serviciului militar, în paranteză, dar dacă acceptau, puteau deține chiar funcții militare de comandă, închid paranteza. Erau ținuți în mare cinste și se bucurau de importante alte privilegii. În Irlanda, fiecare rege avea drept consilier un druid, fără avizul căruia regele nu putea lua nicio hotărâre și nici nu avea dreptul să ia cuvântul înaintea lui. Prerogativele lor legate de cult erau fundamentale. Asistau în mod obligator la sacrificiile publice, în paranteză, probabil că unii din ei erau chiar sacrificatorii, închid paranteza, la ghilimele sacrificiul calului, închid ghilimele, la cel al ghilimele, taurului alb închid ghilimele și, în special, la sacrificiile umane. Compuneau imnuri închinate zeilor și cânturi ce însoțeau ritualul sacrificial. Dar funcția lor religioasă principală era profeția. Observând mișcările astrelor, cercetând zborul păsărilor și măruntaiele animalelor sacrificate, ei preziceau viitorul și stabileau zilele faste și nefaste. Învățământul druidic era secret, rezervat inițiaților, iar gradul de pregătire a unui druid era clasificat la nivele distincte. Druizii aveau anumite idei, în paranteză pe care nu le cunoaștem în mod clar, închid paranteza privind astrele și mișcările lor, dimensiunile globului pământesc și ale universului și altele. Propovăduiau credința că oamenii descind din zeul morții, cum am spus mai sus, și că lumea va sfârși prin foc și apă. Doctrina lor consta în primul rând în credința, în nemurirea sufletului și în metempsihoză Vezi notă 1 Citesc notă 1 Ghilimele S-a înrădăcinat la ei credința pe care o avea Pitagora Despre nemurirea sufletului omenesc Care după un anumit număr de ani Ar intra într-un alt trup și ar începe o viață nouă Închid ghilimele În paranteză Strabon Geografia 5 Roman 28 6 Închid paranteza Gilimele, după ei, această credință este un foarte bun stimulent pentru curaj deoarece înlătură teama de moarte. închid gilimele, în paranteză, Cezar, războiul galic, 6 roman, 14, închid paranteza, încheiat notă 1. Dar legendele celte relative la acest subiect revelează o deosebire netă de doctrina pitagoreică. Gilimele. Departe de a afirma că procesul reîncarnării succesive afectează toate făpturile însuflețite, aceste legende îl restrâng la un număr de cazuri relativ mic, toate acestea privind fie zeități, fie personaje mitice, închid chilumele, în paranteză, Proinsias, se scrie p r o i, -n -s, -i -a s Mac, se scrie m -a Cana se scrie c a -n a închid paranteza. Pe de altă parte, în timp ce pentru Pitagora a renaște înseamnă o pedapsă pentru care cei răi își expiază păcatele în doctrina druidică. Are naștere în această lume înseamnă o favoare, un privilegiu rezervat unor eroi mitici. Ghilimele. În alta idee de justiție care domină doctrina lui Pitagora este absentă aici. Închid ghilimele. În paranteză, d mare punct, f mare punct, a mare punct de jubandil. Se scrie jub, a, -n -v i, n, -l, l, e. Închid paranteza. Druidismul a fost o instituție unică în Antichitate și prin faptul că druizii alcătuiau și un corp didactic. Dacă în Antichitatea greco-romană, clerul nu avea asemenea atribuții, în schimb druizilor le revenea și sarcina educării și instruirii tinerilor, cărora le predau noțiuni de geografie, de astronomie, de medicină și altele. În Galia druizii au asigurat până la întoarcerea sistemului roman un învățământ de nivel superior, iar în Irlanda, urmașii druizilor, filizii, au fondat școli care au continuat să funcționeze de-a lungul întregului ev mediu. În Galia, în timpul lui Augustus, druizii erau tolerați cu condiția să nu fie cetățeni romani, dar sub Tiberius și sub Claudius au fost persecutați. După ce în epoca de criză a Imperiului Roman au susținut, după mărturia lui Tacitus, rezistența populară contra romanilor, druizii au reapărut oficial în societatea galică în secolul IV era noastră, odată cu ozeii gali, înșiși în umbra sanctuarelor cărora ei au putut menține vechile tradiții galice. Principalele centre ale rezistenței religiei galilor erau templele lui Apollo, se scrie P o -l, l o situate totdeauna lângă un izvor în care druizi practicau cu aprobarea autorităților romane riturile medicinei magice ale divinației și profeției. În paranteză conform jumare punct liniuță jumare punct hat se scrie h-a-t-t -t, închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 2. Ierarhia druidică includea și o categorie de sacerdoți care în Galia sunt numiți de autorii latin Vates, se scrie V-A-T-S. Între funcțiile deținute de druizi și de Vates nu se poate face o distinție rigidă. După unii autori, Vates n-ar fi constituit o categorie separată, ci una subordonată druizilor. Textele și tradițiile îi reprezintă ca fiind experți în divinație și însăcinați cu efectuarea actelor sacrificiale. Totodată, vates se ocupau și de întocmirea unor acte civile, în paranteză vânzări, contracte, procese etc., închid paranteza, dedicându-se și practicii medicinii. Încheiat notă 2 În Irlanda, instituția druidismului a continuat până în epoca creștină, dar încă din secolul VII era noastră, locul druizilor a fost luat de filizi, în paranteză filit, se scrie f l -i d h închid paranteza, devenit singurii urmași și moștenitori ai funcțiilor și privilegiilor druizilor. Având o formație culturală multilaterală, asemănătoare în mare măsură druizilor, filizii au rezistat presiunilor perioadei următoare, stabilind un modus vivendi cu autoritățile ecleziastice creștine cu care și-au împărțit sfera de autoritate, fapt care le-a permis să-și continue multe din vechile funcții și prerogative, inclusiv unele din cele care înainte aparținuseră druizilor. Închid ghilimele. În paranteză, Proincias Mac Cana, închid paranteza. Privați în epoca creștină de funcțiile lor, sacerdotale, filizii au rămas profeți, ghicitori, învățători, consilieri și poeți ai căpetenilor tribale, martori la încheierea contractelor și altele. Totodată și poieți satirici încât, gilimele, până în secolul 17, când ordinul filizilor s-a stins sub presiunile guvernului englez, forța satirei lor a rămas efectiv o sancțiune socială. Închid ghilimele, în paranteză, ideam, închid paranteza. Influenței caste sacerdotale îi aparțineau și barzii, poeți și cântăreți în serviciul nobililor și regilor. Funcția lor consta în principal în a celebra în compozițiile lor fapte de vitejie ale căpetenilor tribale, în paranteză și ale strămoșilor lor, închid paranteză, în subzistența cărora se aflau. Cum în Galia Romană aristocrația și-a pierdut în curând și limba ei națională, barzii au dispărut chiar pe la începutul secolului II era noastră. În Irlanda și Britania, balzii au supraviețuit cuceririi romane și chiar invaziei saxone. Recitându-și poeziile lor encomiastice, în paranteză, dar scriau și compoziții satirice, închid paranteză, se acompaniau cu melodii la o specie de liră, în paranteză, cruz, se scrie că râul TH, paranteză, instrument care cu ușoare modificări s-a păstrat și în Evul Mediu. În Irlanda, barzii erau mai puțin prețuiți, în paranteză, în istoriile literare irlandeze sunt prezentați adeseori ca o categorie inferioară de versificatori facili care recitau compoziții distractive, închid paranteza, în timp ce în țala galilor termenul curent mult timp indica tipul de poet doct, erudit, rafinat, corespunzător irlandezului fili, în paranteză, care însă compunea și texte encomiastice și satirice, substituindu-se astfel ulterior barzilor, închid paranteza. Întreaga literatură poetică celtă din Țara Galilor este opera vechilor barzi din secolele 6 VI și 7, cei mai celebri sunt Aneurin, Taliesin și Livarh, se scrie l l y w a r k h, h se scrie h n cărora li se atribuie însă și multe poeme apocrife. După cucerirea țării galilor de englezi în paranteză 1283, închid paranteza, barzii au fost persecutați de cuceritori, dar se pare că reuniunile lor poetice, în paranteză Eisted Fine, se scrie E-I-S-T-E-D-D-F-Y-N-N, -N, închid paranteza, s-au menținut până în secolul XVI. Și în Armorica, în paranteză Bretagne, închid paranteza, au existat barzii, dar din producțiile lor poetice nu s-a păstrat nimic. În zilele noastre, instituția barzilor și reuniunile, concursuri poetice au fost reînviate de literații cultivatori ai străvechilor tradiții. Figură, pagina 69, reprezintă o poză. Un superb torpes se scrie T-O-R-Q-U-E-S, în paranteză colan, închid paranteza de aur, secolul înaintea înainteire noastre. British se scrie b r i t i s H. muzeum se scrie M-U-S-E-U-M Londra, încheiat figură. Arta celților. Începuturile artei celte pot fi descoperite chiar în timpul primelor secole ale mileniului 1, înainte iere noastre, dar perioada ei de afirmare categorică și având caractere bine individualizate coincide cu perioada la, se scrie la A, T, T, E cu accent grav N-E, în paranteze circa 500 înainte erei noastre, începutul erei noastre, închid paranteza. De ei înflorire are loc în Irlanda, unde cuceritorii romani n-au pătruns niciodată și continuă până în evul mediu târziu. Nu îi se pot stabili clar originile. Urmele unor influențe neolitice transmise de populațiile băștinașe nu pot fi negate și nici unele influențe din regiuni mai îndepărtate. În orice caz, arta celtă singura din artele neclasice din Europa Antichității, care... Gilimele a avut un viitor și o misiune europeană, închid ghilimele, arta celtă reprezintă, Gilimele prima mare contribuție a popoarelor barbare la arta europeană, închid ghilimele, în paranteză p mare punct Iacob Stahl. Se scrie j-a-c-o-b-s-t-h-a-l, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru a putea aprecia corect și pe deplin arta celtică, trebuie să avem în vedere că, după perioada mezoliticului, Europa extra-mediteraneană a intrat mai ales în domeniul imaginii într-o perioadă de absență totală a artei. Ghilimele, în această fază, singura eboșă de arhitectură, megalitismul epocii bronzului, ne izbește prin lipsa oricărui sentiment al formei. Închid ghilimele. Monumentele megalitice sunt sub raport tehnic impresionante, dar valoarea lor estetică este nulă. Or, ghilimele celții au luptat împotriva unei atonii estetice de nouă ori milenare. Închid ghilimele în paranteză jumare punct harmand. Să scrie h a r -m -a -n -d, Închid paranteza încheiat notă 1. Privită în diversele ei manifestări, arta celtică abundă în contraste. Este o artă în același timp rațională și irațională, figurativă și simbolică, primitivă și rafinată, simplă și elaborată, și o artă a cărei libertate de invenție nu poate fi comparată în lumea antică decât cu arta cretano-miceniană. În paranteză, conform, pe mare punct liniuță, pe mare punct duval, se scrie de închid paranteza. Notele proprii artei celtice sunt, ghilimele, alegerea și combinarea motivelor luate mai ales din lumea naturii, animală și vegetală. Cele câteva elemente umane intervine numai ocazional și întâmplător și totul dând viață unei creații fantastice a imaginației de parte de realitate. Un element invariabil al acestor creații este spiritul rafinat care inspiră compozițiile. Este o artă esențialmente imaginativă, mai mult decât de reprezentare, o artă de stilizare, mai mult decât o reproducere directă. Rezultatul artistic este atingerea unei perfecțiuni și a unei grații de natură abstractă. Închid ghilimele. În paranteză m.dylon, Chadwick, Închid paranteza. O caracteristică a artei irlandeze este în paranteză conform jumare punct dișelet, se scrie d-e e, cu accent ascuțit, că e l e t -t e închid paranteza. Și abundența de motive ezoterice și enigmatice. Operele vechilor celți sunt de-a dreptul acoperite de semne tradiționale, de simboluri, de combinații ternare, de tripla repetiție a aceluiași motiv, în paranteză predilecție care se explică prin proprietățile mistice pe care celții le atribuiau cifrei 3, închid paranteza. Așezările urbane ale celților, în paranteză chiar și ale celor din Galia, după romanizare, închid paranteza, au rămas într-un stadiu rudimentar, protourban, lipsite de un plan urbanistic. Construcțiile fiind din lemn, material perisabil, documentația arheologică lipsește pentru a putea vorbi despre o artă arhitectonică. Templele de piatră sau din zid din perioada pro-romană lipsesc. Arhitectura funerară se reducea la forma arhaică a tumulului. Nici sculptura în piatră, în paranteză, v-mic-d-mic -mic punct, exemplele la p-mare punct, Iacobstal, închid paranteza, nu i interesat pe celți în mod deosebit. În paranteză sau mai degrabă, n-au reușit asemenea altor popoare barbare să realizeze modelul unui corp omenesc, închid paranteza. Ghilimele. Celtul, în general, nu este nici sculptor, nici modelator, închid ghilimele, în paranteză, rene, se scrie r-e-n-e -e cu accent grav, Geoffroy. se scrie J o f r y paranteza. Puținele opere rămase din perioada antică și până chiar în secolul 7 era noastră, sunt cu excepția celor ce trădează o vizibilă influență străină destul de grosolan lucrate, rare figuri de animale. Vezi nota 1, foarte puține reprezentări umane, în paranteză de eroi sau de șefi de trib, redați uneori în mărime naturală. Închid paranteza, multe capete de bărbați lipsite de o expresie individualizată cu o marcată tendință spre geometrism și abstract, capete lucrate separat sau ornamentând o coloană, în fine obeliscuri de calcar cu motive caracteristice celtice în relief. Citesc note 1. Dar în alte domenii ale artei, gustul celților pentru reprezentarea de animale se manifestă insistent și original. Ghilimele, dacă știu să le reprezinte cu finețe și exactitate, le place însă mai ales să folosească în scopuri decorative formele lor suple. Nu se pot opri să nu deformeze sau să amestece trăsăturile lor într-un fel imaginar, dar nu le arată în mișcare, nici în atitudini de viguros elan sau de forță concentrată, nici în scene de violență sau de carnagiu. Închid ghilimele, în paranteză, p mare punct, liniuță, pun mare punct, duval. Închid paranteza, încheiat notă 1. Sculptura celtică în piatră este prezentă îndeosebi în zonele Germaniei și Provenței, dar cele mai vechi opere, începând cu cele ale protocelților de la sfârșitul epocii neolitice, se găsesc în Irlanda. Aici, precum și în Bretania, datând însă dintr-o perioadă târzie, secolul X-XII, abundă lespezile sculptate, și crucile de piatră montate pe socluri masive și decorate pe întreaga lor suprafață cu figuri umane, cu capete de animale, cu păsări, cu scene biblice, cu călăreți și scene de vânătoare și fără a lăsa un spațiu cât de mic liber, cu o adevărată dantelărie de simboluri, de motive vegetale, de linii geometrice în care domină curbele și așa mai departe. Aceste cruci și lespeți de piatră sculptate sunt prin marele lor număr, prin genul și calitatea artistică a ornamentației, monumente unice în Europa acelor timpuri. La Celții din Galia, sculptura din lemn a atins un nivel remarcabil în secolul I înainteirei noastre. Cele mai realizate lucrări de acest gen sunt cele reprezentând capete umane depuse apoi în sanctuare. Vezi note 1. Citesc note 1. În 1957, săpăturile arheologice efectuate pe locul unui sanctuar gallo-roman au scos la iveală numai puțin de 150 de piese, dintre care 27 de statui înalte de 50 de centimetri, până la 1,25 metri, apoi 40 de capete umane reprezentate în mărime naturală. În paranteză, încă o dovadă a ghilimele cultului craniilor. Închid ghilimele, închid paranteza. 14 busturi, nuduri, 12 imagini de diferite animale și altele. Încheiat notă 1. Cerții ornau în culori lemnul ceramica, pereții caselor, pietrele sculptate, poate și unele obiecte de piele, dar pictura lor, în paranteză, în afara urmelor rămase pe fragmente de ceramică închid paranteza, a dispărut total. În istoria artei, contribuția celților este marcată de cantitatea, fantezia și varietatea obiectelor de artă decorativă, în mulțimea de timpuri și execuția desăvârșită a monedelor bătute în ateliere proprii și, după creștinarea lor, îndeosebi în miniaturile manuscriselor. Arta epocii laten este, cum am spus, reprezentată aproape în întregime de creația celților continental și începând din secolul II înainteire noastre a celor din Irlanda. Rezultatea demne de admirat a obținut celții mai ales în obiecte mici lucrate artistic în bronz, aur și argint, mânere și teci de spade și pumnale, scuturi, coifuri, piese de harnașament, Obiecte de toaletă, în paranteză, îndeosebi oblinzi de bronz, închid paranteza, ornamente vestimentare, fibule, inele, brățări, cercei, precum și acel tipic celtic colan numit Torves, cu tampoane terminale, figurând de obicei capete de animale de bronz sau de aur, adeseori încrustat cu coral, email, pietre semiprețioase, etc. Vezi notă 1. Citesc notă 1. O piesă de o valoare artistică excepțională este torcvesul de aur, în paranteză, d punct, 20 cm, greutate, aproximativ 6 kg, închid paranteza. Găsit la Senetisham, se scrie s i -e n i t -i -s h -a -m". Norfolk, se scrie n o, -r -f -o -l k păstrat la British Museum și datând din a doua jumătate a secolului înainte înainteirei noastre. Încheiat, notă 1. De proveniență de sigur orientală, doabă purtată de bărbați în Persia și Sciția, Torquvest a apărut la celți în secolul V înaintea ere noastre. Prin varietatea, numărul și arta cu care sunt lucrate piesele de podoabă din aur ale celților, întreg toate producțiile similare occidentale din perioada protoistorică, Materialul artistic prin excelență al celților era metalul. Tehnica obișnuită cu care erau lucrate plăcile din aur sau de argint era cea a repos, se scrie au spațiu r e p o u s s e cu accent ascuțit. Tehnică ilustrată la cel mai înalt nivel artistic de capodopera artei celte a genului care este ghilimele cazanul din Gandstrap”, închid ghilimele, în paranteză muzeul din Copenhaga, închid paranteza. Plăcile care decorează atât interiorul cât și exteriorul acestui recipient de argint reprezintă figuri și scene din mitologia celtă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Este un vas de argint circular cu diametrul de 69 de cm, înălțime de 42 cm, cântărind 8,885 kg. Decorația exterioară și interioară constă din personaje și scene mitice sau rituale. Fundul vasului este decorat cu motive îndeosebi animale. Ornamentația ghilimele abundă în elemente orientale, atât prin subiecte, în paranteză, elefanți, lei, grifoni, vulturi, hieratici, Închid paranteza, cât și prin modul lor de tratare în care arta stepelor se combină cu elemente mai îndepărtate din Orientul apropiat, singurul mediu în care a putut fi realizată această formă este cel al câmpiilor din nord-vestul Mării Negre. Închid kilimele, în paranteză jumare punct harmand. Închid paranteza. Dar acest vas, în care componentele neceltice abundă, a fost totuși executat fără îndoială pentru celți. Divinitățile reprezentate, detaliile vestimentare, armele, echipamentul sunt celtice. Încheiat notă 2 Mai caracteristică sub raportul tehnicii folosite de ceți este introducerea policromei în ornamentarea obiectelor de artă decorative. La început, elementul coloristic era coralul, înlocuit mai târziu și în mare cantitate cu emailul roșu, în paranteză element ornamental de origine probabil persană, închid paranteza. În enumerarea lui, pe punct duval, caracteristicile și tendințele artei CERTE sunt, ghilimele, facultatea de asimilare dublată de o forță instinctivă de transformare a imaginii, receptivitatea față de jocul de linii și propensiunea spre fuziunea formelor și subiectelor, predilecția pentru suplețile dinamice și elementele vegetale, gustul creațiilor hibride, a figurilor evazive, incomplete, deci sugestive, a curbelor antrenante și a confuziilor sugerate, căutarea imaginilor care se pierd în departare, a a alunecărilor de real spre ireal în chilchimele.